Zumalakarregi museoa egirratia. Radio Museo Zumalakarregi. Ira, nik lehen eh, esan dizuet eh, gaur sumalakarregi eh, museotik eh, torreko zitzaigula Miquel Alberdi, Baina sorpresa, sorpresa, <laughs> Zen eh, gure oiko laguna etorri eh, baita Arratxalde hon, Javier? Arratxaldeon. Baina zer egiten duzu zukemen, txabazu izango ere eta aixiaren eh, alde, lanaren alde zauden oietako bat? Ez, ez, ez. Baina, bueno, Mikel gaixotu da eta, bueno, haren parte zeturren ez. Ederki. Beraz, e, Mikel faltan, hemen dugu, Javier e, kerejeta, eta berak egingo dugu, gaurko pertsuna aurkezpena. Hor maizte giko museoa berriturik, arma, uniforme, kuadro, dokumentu gehiago teknologia berrienekin aurkeztuta du malakarregi eta bere garaia ikus gai. Aztele netik ostiralera, ordu bat arte eta iruretatik zazpia arte. Larun batetan, amarretatik ordu biakarte eta ratzaldeko iruter dietatik zeiterdi akarte. Talde bizitak antolatu edo informazio gehiagorako, deitu, bederatzi lau iru, sortzi, sortzi bederatzi bederatzi, zero telefonora. Eta zein daba, gaurko gure pertsonaia, ja, Javier? Juan Bautista erro, erro aspiroz. Gipuzkoarra harra, handoa jaioa, mila zazpirun da iruro gaita mairuan, eta bai honan hilzena, mila zortzerun da berro malauan. Bueno, bai zena entzundan, nik esango nuke, eta inorke galdetu izan bali, te hau inaparrezen goza. Bai, ez da, ez da? erro eta azpiroz. Ez ez, gipuzko zen, eta familia honeko gipuzko beste batzu ere ikusitugu, aita irakasle zen bergarako erre seminarioan, beste batzutan aipatu dugun seminario bergarako hartan ez Euskal Herriaren mm -hmm. arabiskidek eta fundatu hartan eta nola ez semeak ere antsi izango zituen ikasketak normala den bezala mm, bai orain arte ikerri ditugun beste batzuk bere, familia honeko motilak hoiek ere bai bizkaitarrak arabarrak eta ba foronda adibidez mm -hmm. edo mazarredo bilbokoa urkijo urkijo mm -hmm. eh kontea ere hori ere nola ez gipuzkoarra e, baina eta hoeiek ere ikusi genitunean ba, bueno, ikusten genuen gehienak liberalak izan zirela gainera liberal batzu moderatuagoak besteak radicalrakatik alagoak baina Hau, hortan ibili zen, ilustratua izan zela esan daiteke, erro, baina haiko dugu, erabat absolutista izan zela. Kontrako bide hartu zela, e, absolutista sutsua gainera. Gezurra dirudiz, e, beste bizi izan zuten e, giro berean hasi zen, uh -huh. eskola beretik pasa zen. baina besteak e bezala e, liberala izan gabe, esatu duzu, absolutu, absolutista eta sutsua gainera. Zutsua, bai, eh. bueno, eta zergatik ekarri dugu gaurronera, horregatik aintzu zen ere? Horregatik eta baita ere beste arlo batetik. Arlo politiko oso importantea da honetan, baina bueno, politika askotan aipatu dugu hemen eta badu beste arlo bat oso interesgarria Euskalgintzan egin zuen lana. Mm -hmm. Lan, a, oso interesgarria ikusiko dugu gunkau. Bueno, iruz balimazazu biak aipatuko ditugu bizka bai, bat, mm -hmm. eh? duzu eta politika gentzan e, e, izan zuela, bere mm -hmm. garrantzia zertan aldetu zen agiz on hau. Bueno, e, esan dugu bestetan, ba bueno, ze honetan gerrak aurreko ba 40 urtetan, ba, bueno, gerra besterik etzela izan Euskal Herrian eta hor ikusten dela Beste arazoekin batera batez ere bat ba, muu tradizzionali bat hilzorian dagona. Baina oraindikoso importantea eta mundu berri hori frantzeko eroltzarekin datorrena, ba, berrizale, industria eta ekarriko duena, baina gehienetan hemen behinzat gerren bidez eta datorrena ez. Mm -hmm. ba, runn bil honetan edo sartua zegogon gizon hau eta beti alde egiten du absolutisten alde eta esaten dugu oso absolutisten alde, ba, beste eta nahi dituko, ez ba, etortzen da adibidez, batez ere kargo politikoak eta izan zikion, batez ere aziendan edo, ondasunean edo, diru bilketan eta ja. Eta, gerrak... Horretan zen trebea. Bai, bai, bai, ala zen, eta gainera kargo politiko hori beti oso importantea da, jakin ez, diru abiltzea eta Eta hortxe Zebilien, ba, gerra napoleonikoa zizenean ere, eta jarretzen nola ez napoleonen kontra, baina bakizu gerraura bukatu zenean, bestetan bezala, batzuk liberalen alde jozutela, ba, hemen ikusi dituguna kabiraneta, edo mina, baiosa iosabata bai, iloba, mm -hmm. eta aldamar, eta beste batzuk, bueno, ba, honek egin zuen absolutisten alde ta ordun hemen zen. Gero liberalak etorrizerenan hanka egin zuen, nolaez eta berriro absolutistak dator zenean, ba, berriro bera boterean, kortean dugu. baina hasia gina pentsatzen eta hemengo ilustratu guztiak liberalak izan e, zirela, baino bistan denez e, e, hemen ere bazegoen, Bai, eta gainera, bueno, bestetan beste esan dugu liberaletan denetarikan foronda oso radikala zen. Eta beste batzuk ba Billafoertes oso moderatua zen eta Foruzalea eta Foronda Berriz foruen kontrakoa ez erebateko iraultzailea zen. Bueno, ba hau ez da Foruzalea, baina Foruzalea sistema zerraren zalea delako porrakatu esaten dugu, ba absolutistak boteren zeudela ere, hain zen absolutista, azkenean erregeak bere kargoetatik kendu eta konfinatu zuen Bailadoliden. Eta hortik bi... Aizu, baino ezan izango erregea bera baino absolutistagoa edo ba, erregezaleagoa. Bai. zen, bai, Alomenzen askinien gartz, Gartzelen eta guzti egon zen horresegatikan. Eta handik Sevilla, eta hindik Kies egin zuen Gibraltarrera, eta hindik ordurako ja hil zen Fernando 7. errege absolutu absolutuena, gainera. Baina beraia ja aurretik jarria zen Don Carlosen alde. Zed, Absolutistetan ere, ba, batzu ziren Fernandoren aldekoak, eta bestea Don Carlosen, hoiek ultrarealista esaten zitzaien, eta izena berak esaten du, ba, hori ez, Absolutistenak zirela, eta Don Carlosen alde jarretzen, eta garra Carlista zitzen egin jarrekina, ba, Carlosekin egonda, eta hortxe, uh -huh. ba, kargo publikoak ere, politikoak oso importantiak izango ditu, ministro bueno, universal. Ez dut, osondo konpranitzen nola, Absolutista bat izan, daitez, izan daiteken, Absolutista go, Taz, taz, taz, mm. taz. Bueno, ba, <laughs> Zerke mugitzen zuen... Liberaletan ikusten dugu, liberalak etziren inondik ere denak berdinak, ba, absolutista etan gauza bera. Ezan berda, Fernando Zazpigarren absolutista zela, baina... Biguña. Bueno, no Oso biguña, adibidez, eh, liberalak etorri zerin, nian mila zortzeroen dogeian... Bera ere zen, baina errege konstituzionala, ez? gainera esan zuen esaldi bat, Euskaraz esango genuke, ba, abia gaitezen eta nilenda bizikoa, ez? E, konstituzioaren bidetik edo lako zerbait. Ja, Pizka bat, oraingo erregeren antzekoa. Bai, antzeko zerbait, konstituzio baten menpe goena. Hori egin zuen, baina egin zuen bere gogoaren kontra. Eta aukera izan zuenean, Ba, berriro jarri zuen absolutismoa. Baina, claro, e, indarren korrelazio bateu izango zen, ez da, berak ikusten zuen liberalak, moderatuak, baina liberalak, ba, bueno, berindarra bazutela, tazeo zer egin berzela, bestela lerra, gerra alertuko zela, eta, bueno, ba, beste askotan gertatzen de bezala, batetik zigorra, baina beste batetik eskua eta luzatu. Eta Ean. errozen, eskua luzatzerena inundik ere ez, inolako ba, ez dakit, paktorik ez edalakorik eta igurra egurra, te egurra, te egurra ematekoa ez. Beraz, Fernando, usten du eta Carlosen gana urbiltzen da, eta zatu duzu, Carlosek egintzuela ministro universal, bai. baina, bueno, ze ministro motazen hau? Bueno, ba, da kargu guztiak eta bere gaintzituen hau, da piskat esango ba. bueno, gehenak egintzen duena, ez, Carlos zenon doren. Batez ere dirua eta biltzeko horretan azkenien dola ez, importantena da, baina horren menpe jartzen da, gainarako guztia. Eta bere lan importantena Gerrakarlistan izango da bilbo hartzea. Hort porrotegin zuen zumalakarrik, egin zuzen zumalakarrik gaitzuen bilbo hartu nahi, bueno nahi, nahi zuen, baina Jaan. bazekin energia gehiegi gaztatuko zuela eta behar bada itzula lortuko, eta arrazoia zuen, hartan bera ere hil zen azkenian, uh -huh baina e, no, no, errot nahizuen. Honek nahizuelako... Tematu zen bilbo hartzen. Bueno, tematu zen, ez zola, ba, ez daki kapritxo ez, edo, ez? Bilbo hartzen bazuten bilbozu inportantea zen, portua zen, burnia bazuen, et orduan ikusi frogatuko zuen Europan, ba, indarra bazute lakarlistek, eta orduan laguntzak, tiru laguntzak, nola ez? Yeah. Jasoko zituen gerra aurrera eramateko. Baina, etzen horrela, etzeiren ainfuerteak, azkenean bilbon porrotekin zuten, zumalakarri girekin, bi berriro saiatu ziren, e orain erro da duradun nagusia, berriro porrot egin zuten eta hortan itzaltzen da bere indar politikoa, ez orduan ja, ministro universalizatetik ba, bueno, kargu guztiak enduzizkioten Orduan era erbesteratu behar izan zuen? Mm, ez ez, don Carlosekin mm. gelditu zen baina, bueno, ja indar politikorik gabe eta gero gerra bukatzen denean mila sortzen untegoita emberetzen, jakinak alde egiten du, frantzeldera, eksiliora eta jomautista erroarekin jontzen, eta beste asko ez, bere korteko asko alde egin zuten, eta azkenean nian, bueno, bai finkatuko da Eta, bueno, azkenean nortxe hilko da. Uhum. Esan daiteke, eta azken porrot horren ondoren e, asitza la, biskabat e, edo ekintziola euskalgintzari. Hmm, bai, bueno, aurretik hasia zen eta liburuak idatzeak zituen, baina orain ja nola baita ez du bestelanik, eta orduan bai zentratuko dela batez ere euskal gintzan nola baita eta uhum. liburuak idazteari ekingo dio musika ekarri dugu zu ilustratzeko gure absolutista hau? Ba, musika bat Madrileko kortean, zesan dugu, antxe ibilizela, bere gora berekin, eta baina orduan oso modan zegoena, boleroa ah. boleroa herri dantzabatzen baina gero Espainiako herri dantzabat e, modan jartzen dena kortean ere, eta gero sortuko dira bolero kultoak eta, bueno, rabelek berak, bere bolero famatu mm -hmm. eta, eta gero berriro itzultzen dena nola baita esateagatik, e, erri dantzetara eta hau da, bolero bat Nova saludo de bat eta erro e, Jauna Zebilen e, giro eta garaitan e, ze musikak entzuten ziren <tik> olero entzun dugunean ez beste uste eh horrelako ez her izango zenikan nik hartu dio tola greziako aire bat baina esaten didazu ez ez hori eh, Horain herri musika bezala, Mallorkan eta oso ezaguna da. Eta, bueno, be, gero beste boleroak. Bueno, mediterraneo aldeko. Bai, hori da, bai. Gehiago, peninsulan bertan, baino ez, peninsulan jai ozen, eta gero jakin Ameriketan badira ez, Mexikon, Kuban, mm -hmm. eta. Baina oietire baita dantzatzeko, baina batez ere, bueno, kantatzeko eta letra oso ja, ikaragarriak eta izaten dira. Ez, hau da, herri dantzabat. Mm -hmm. Herri bat gero, bueno, kortian modan jarrizena, justo ba, gure erroren garaionetan. Mm -hmm. Bueno... E ikusi dugu piska bat e, erroke politika gentzan e, zer emaitzenuen, e, mm -hmm. zer egin zuen eta euskal e... Ginttzaria ekin zi honetik ez, ez liburu asko publikatu zuen edo zenko. Bai liburu batzu idatzi zituen Antxe, bueno, ja baiionara joan baino lehen hasia zen, eh? mende hasieran hasia zen euskararen gain honekin eta. Bueno, ja espalde ondian e, ikarri genuen ulibarri abandokoa, arabarra Hei. zena, baina abandon biz izena eta Hei. nola egin zuen Bizkaian proposamen bate euskara ofizial eta egiteko ba, hau ere erro ibili zenian gipuzkoako Biltzen erretan, ba bueno, alako zera proposamen bat ere egin zen 1850ean, ba euskara peskat, ba, bueno, normalizatzeko esango benoke alako zerbait, baina bueno, gero ja etorri zen eta ura bertan berak gelditu zen, baina nola ez erroan txezegoen, ez. Mm -hmm. Baina batez ere ikertu zuen euskara, bueno, e, bere jatorria eta nundik zetorren edo zer zen eta nolako etimologiak eta zeituen, ez. Mm -hmm. bueno, tituluen bat edo beste esango dute ikusteko nondikan zi jozen bere bidiak. Alfabeto de la lengua baska primitiva de España. Bueno, ezan berda, erdaraz idazten ziluela, ez? Aha, <laughs> euskara bezala, diguruz, baina erderaz. Bai, hori da, ez? Eta egin zuen bat, eh, alfabeto de la lengua baska primitiva de España, eta honetan, portzerto, bere herriko beste bat larramendi, jesuita, baina hain bezortzeko arramendekoa, andoinen jaioa aurere, arket defendatzen zuen tesi berbera defendatzen du erro. Eta da, basko iberismoa. Uh -huh ori azalduko dugu pixka bat eh, Basko iberismo hori bai, zertan den e, bai aberri aber hiru hitzetan esaten dugun bueno baskoiberismo hori da ez esaten zuten ba erroma tarraketa kartajinesak eta zeltak eta peninsula etorri baino len ba bertako biztanleak peninsula Iberia iberiar osoko biztanleak hizkuntza bakarra zutela eta hizkuntzaura zela ez zuten ba, euskara zela baina claro gero etorri ziren ba hori ez e, kanpokuak eta eta tokiakendu zioten euskarari eta bueno jendearen asi egin zen ba irrumakarrekin, bizigoeekin, arabiarrekin eta eta nun gelditu zen euskara ba oraintze den Euskal Herri honetan, ez? Eta hemen mantendu zela bai ba, bueno, bere arraza eta bai bere hizkuntza, ez? Eta hizkuntza zelain zuzen ba horiez jatorrizko biztanleak nolakoak ziren edo adierazten zuen ba, bueno, iztaki, Tresna edo izango zen, ez? Hizkuntza eta pizkatu hori xe defendatzen zuen. Gaur egun egunore badire batzuk, eh? defendatzen dutenak ja baina, baina bueno, zientifiko geienak eta ez dut indendik ere ametintzen tesia. Ze erantzun jaso zuen. Horrelako tesiak eh e, zituenean, bueno, e, ba, gaur egun esaten dugu oso gutxi direla hau defendatzen dutenak eta ja garai honetan ere ba ezkontzalaritzak eta aurrerapen handiak zituen eta bueno, ja etzen ametintzen, ba hasteko hizkuntza bakarra zegola zula osoan eta gainera hizkuntza hori Euskarazela, eta ya gara eta, bueno, erantzunak eta e, idatzi zizkioten. Eta berak ere, berriro erantzun zuen, eta beste liburu bat adibidez, observaciones filosofikas en favor del alfabeto primitivo. <laughs> eta beste bat, el mundo primitibo oekzamen dela antiguedad y kultura dela nación baskongada. Eta, bueno, pixka tesi horrekin dabila, baina haratago joaten da, esaten du Greziarren alfabetoa ere Euskaragatik edo hartua dela, Bai, eta zer gehiago. Abu, ah, askoz gehiago esaten du. Euskara eh, oh, jakina da eh, munduko hizkuntzek bikainena, nola ez, baina hori baino gehiago munduko mondu, eh, lehen hizkuntza zaharrena eta bueno, Adanek eta Ebak paradisuen hitz egiten zuten hizkuntza nola ez euskara izango zela. hori, gauza bada olerki batean esatea, eta beste gauza bada horla sinistea eta bai, eta zientifismo kutsua ematea, fe, frogatu nahi izatea, ez ta. Bai, bai, baina alako gauzakia ja, aurretik ere esaten ziren alako gauzak eta astarloak. Bueno, ez alakoak, baina bai esaten zen, ba, bueno, Babel godorrean hor biblian, aipatzen den, ba hori ez, hizkuntzak sortu zirela eta gainera sortarazei zi kitola jainkoak jendea eta nahasteko ja. ba arrotzen hasi zirelako. Eta ja bueno, batzuk e, astarloak, adibidez, bere Beste batek esaten zuen, ba, Euskara zela, balbelgo dorre, dorre hartatik ateratako hizkuntza bat, ez? Noeren arka ja. eta, bueno, noela gertatu <susurra> zenura, ba, tubal, noeleen hilio bat, ba, peninsulara etorri zela, bere tribuarekin edo, eta nola ez Euskara ekarri zuela, baina honek, aratago jotzen du eta ez ez tubal, baxa. tubaren aurrekuak eta adanek eta ebak ereia ia Euskara itzakiten zuela. Baina ez guztatzen zutak ezun hauek hori benetan sinistu egite zutela, hori sinistu egin daiteke. Bai, eta gauza arregarriakoak ere sinisten dira ez, baina bai, e, haure, beste aldetik ez zientzi aldetik edo nolaitu esategatik metodologia aldetik eta ez ziren bat zehatzak. Baina, hemen ere zer ikusten da, azkenean ikusten da piskat bere ideologia politikoa ere, zer defendatzen du honek bai, euskal kultura, euskal nazioa ere aipatzen du, baina ez nazio zentzu politikoan gaur egungo zentzu politikoan euskal nazioa. Kontrakoa honek defendatzen zuela, defendatzen zuen e, bai, euskaldunak zirela espainolik espainolenak. Hau da, ez, e, ba, ori, bateren hasi gabeak. ez. Eta hori ikusten zela berizkuntzen, bere arrazean, ba, nahiko ondo konserbatua eta bere legezarretan, eta gainera ba, tronuari eta erligioari zioten atxikimenduan ese espainian ja liberalak ziren nagusi, ba nola nahasiak ziren bai ja ez zuten errespetatzen aintzintasuna eta bera nola oso zartzalea zen, honetan beti claro, du, esan zenbat eta zarrago orduan eta beto. Orduan zeregiten du euskararekin euskara hartu eta eraman atzera, eta zenbat eta atzera go, orduan eta bikainago edo euskara, ez. Gero praktikan egia san ez dute eragina hondirik, ez halako tesisak, baina mm -hmm. bueno, politikan gehiago e, euskal gintzen bertan, baina Bueno, esan dezakegu, beraz, absolutista izan zala, bere bizitza osoa, gauza guztietan. Bai, bai, hori da, ez? E, bueno, gauzak ezin dira, hasi ezin da politikan gauza bat izan, eta e, ez dakitik erketetan edo beste bat ez denan. Bueno, baina izan zitekean zertxe bai zientifikoagoa, izu, seguro, eta azinda arduradun zenean finago jokatzen zuela. Dostela txizekion kontukon duatelako. Bueno, eh, berek dena dela zientifiko aldetik, eh, bueno, konbentzitu azegoen, esaten zuna, hola ba, zela, eta etimologiak eta erabiltzen zikuen, hori esateko, ez, es, zibilizazio eh, zarrenak eta Euskararekin nola bateko lotura basutela, es, geta, bat zutela, ez, Mesopotamiakoak eta ur bazen hiri bat, Morisopotamiako iri, hori ba, ez beste batzu zu bezala, ba, eta ur bagarri dago <risa> eta beste baina hori oso herriz esaten dugu ba, eta Asia, ageriko eta, eta, eta baina eta hartu denak da, edo, edo bak ezu noeren arkanun gelditu zen ararat mendian ez hori dago bueno gaurre Gaur egungo Armenia eta Turkia inguruan, eta, uh -huh. ez, bueno, ba, ararat, aralar, eta lako gauzak, esaten ziren. <risa> e, bueno, gehiago bira, oieko esango ditut, euskal numeroakete eta, em, bueno, lotzen zikioen euskal, ez kit, gai nagusiarekin edo, noloa, esatea batik, eh? Bai. Adibidez, bat, zer da bat? Ba, bataren numeroaren, ez da gait, korrelatibo, zen, zen, ba, aita, bat, aita. Ja. Edo 4, ba materiarekin lotzen zuen edo bederatzi ba, edertasuna edo 10, amatasuna. Orduan, bueno, gustatzen duzu nola egiten duen dena azkenean bere aldera eramaten du beti, ez, eh? Bueno, hori edo zinek egiten dezake edo zen hizkuntza tan. Bai, eh, claro. <laughs> Ola ja, jarri eskeroko, ezta? Ezer ah, bueno, refrogatu nahi izatera. Hori da, baina besteak ere egiten zituzten, Nor bere hizkuntzarekin eta jakina beste askok. Horrak esan nahi du, eh, etzala hau, hola, txoro bat, baizik eta garai hartan Bas iguala joera hori bai, e, bai. beste hizkuntzatan Bai, ere... bai. E, oso eruditua zen. Hombre, egia da giagarai honetan, alako joerak batere metodologikoak eta zientifikoak ez direnak pizkat baztertzen hasi aterela, eh. <gülüyor> batzuk alakoak erabiltzen zituzten, hain zuzen euskara etzela batera originala esateko, ez? Adibidez, esaten zuten bei hitza, ba den bei, ba e, erdarazko buei hitzetik eta datorrela eta <gülüyor> alako bizpairua adibide jarri ta gero esaten zuten, euskara ez da ez zarra, ez bikaina, este ez euskara Baina, azken finean, normalean horren atzetik zer dago, ba, borroka intelektuala baino gehiago, borroka politikoak eta. Uhum, uhum. Beraz, eh, esan eh, duzunagatik eh, gaur egun, esan dugu, esan ere, erro ba, eh, abertzale batzela. Eh, ez, ez, ez. Carlista eh, zen, eta Carlista, bueno, Carlos Espainiako erregeren aldekoa kontrakoa uhum, uhum. esaten dugu, ez euskaltasuna Euskal edo defendatzen du, hain zuzen, Ba, esateko, bueno, Espainio osoak horrela izan beharko zuela. Ez, yeah. ez, ez, kontra, ez esateko, e, ba, bueno, gu desberdinak edo izan behar dugu eta politikoki ere desberdinak. Dene dela oso kurioso da, esaten dugu, absolutistetan, absolutistena. Eta nola izan zuen eragina, beste batzuetan, gogoratzen duzu agosti xau, ura iparraldekoazen, mm hizkuntza -hmm. e, zaharrak eta asiakoak eta ba, ikertzen zituena, eta euskara ere nola ez gora ipatzen zuena, baina politikoki erradikala zen, erradikal, errepublikanoa, antiklerikala, hau da, justo erreoren kontrakoan, hola baita esango genuke, eh? baina goratzen atzen esan genula aitorren miti, mito hori, uh -huh. ba, aitor dela euskaldunen patriarka eta, ba, hori, bai, bai, bai. egia esan, Errok eh, aipatzen zuen, aitor hitza xaok hartzen du, aitor enzeme, aitona enzeme, zuberoan delako noblea. Ez, uh -huh. Euskaldunak nola ez noblea ginen, eta hori guztia. Bueno, baina errok ez izena aipatzen, baina baina aipatzen duela ja hori, euskal patriarka bat, uh -huh. ez dena ba, hori, hori da, ba, ba, ikusten duzu, politikan beste aldean dagoen batek hartzen dio, idei hori, ematen eh, dio bere izen bat, eta besteko, bestelako projekzio bat, baina so kuriosu da. ba... Horren ere gine, eta bueno, gaur egun eko dugu Euskal Herria itorrez betea dagoela. Ez? <risa> ba, bai ala da. Baze bueltak emate dituen, ez, eztoriak. Ederki, Javier, eskarrik asko. Ba, izu ere. E, dator nastean, egurekin izango zara? Ba, ez dakitikosiko dugu. Ja, guk historia eta iragana esaten dugu, baina ja etorkizuna... Hori izango da, Mikelen gaxutasunaren arabera. E, hori da. Ederki. Eh? E